дрімав у душі і затопили ним землю, на якій більшість і народилася. Але були й інші. І тим яскравіше на цьому темному тлі проявлялися вони, ті, хто не зрадив, ті, кого катували, ті, хто був зі мною в одному батальйоні, ті, хто лишився у спільній біді Пліч -опліч. Остання імперія, потужна і підступна, безкінечно балакуючи про фашистів-бандерівців, котрі нібито мають прийти на східи до Криму, прийшла туди першою. А салаги і найманці, котрих вона надсилала воювати, не мали для того ані духу, ані мотивації. Так почалася остання, найпотужніша агонія колишнього Союзу нерушимого. І кожен з нас усвідомлював, що вона триватиме довго. І, на жаль, саме тут, на нашій і без того вимученій за останні кілька сторіч землі. Нічого, Феліні, ми все одно видихнув Степанич. «Переможемо», – сказав я, закриваючи йому очі. Це сталося за два дні до ротації, котрої ми дочекалися наприкінці жовтня. Плине кача по тисині. Вона плистиме і плистиме, без кінця і краю до мого останнього дня, хоч де б я був і хоч що би робив. А на моєму серці лежатимуть ті, кого я любив і хто любив мене. Хрещатиком уздовж Майдану і далі до Європейської площі мчали автівки. Жвавий рух поновився і на Грушевського, і на Інститутській. Майдан мерехтів вогнями. В кав'ярнях сиділи люди. Перед входом у метро танцювали брейк молоді хлопці. Їм аплодували, свистіли. Люди заходили до магазинів, виходили звідти з пластиковими пакетами. З розкладних столиків продавали символіку минулої зими. Макети золотого унітазу, золоті батони – прапорці, стрічки, значки. Будинок профспілок був одягнутий в жовто-блакитні шати, за якими крилося згарище. У цьому затишному світі я виглядав іхтіандром, котрий випірнув з фонтану посеред міста. Тут був мир. Але знаю напевне, якби хтось стрельнув петардою, я би впав на землю. Певно, це виглядало б смішно. Я шалено захотів туди, де мене назвали Феліні. Де і коли ще я здобув би таку славу? І чорт забирай, виявляється, цей Феліні непогано цілить і вправно кермує танком. Де і коли я міг би дізнатися, про такі бонуси до таланту. Приблизно так я віджартовувався перед тими, хто не втрачав надії лишити мене на дивані. «Ти, збоченець!» казала Єлизавета Тенецька. «Армія потребує професіоналів!» «Заженеш мене до могили?» сварила мати. «Не дуріть, босе!» Втрачала почуття субординації Ліна. Ви зробили свою справу, можете відпочивати. У тебе тахікардія, і нога поранена, говорив Микола. Можеш тут піти у волонтери, якщо не сидиться. Немов у кіно, кожен мав свою репліку і свій аргумент. А я? За два дні до кінця відпустки я мав написати фінальні титри щодо свого перебування на Великій землі, розставити всіх героїв по місцях, попрощатися з ними і пустити своїми шляхами, які ще, дай Боже, перетнуться. Поки що все складалося так. Єлизавета Тенецька готувалася до від'їзду, аби змонтувати відзняте на студії Дезмонта Уйтенберга. І я був упевнений, що те кіно вийде неперевершеним, як все, що вона робила. Дезмонт Уйтенберг, увінчений пробитою каскою, котру поставить на найвидніше місце у своєму офісі, добиватиметься і таки доб'ється її позитивної відповіді на 101 пропозицію руки і серця. Ліна, втративши останні краплини сумління, перевершить свого боса в керуванні його маленьким продакшном. І, незважаючи на те, що після контузії 30 листопада 2013 року почне втрачати зір на ліве око, стане продюсером першого вітчизняного блокбастера, котрий її прискіпливий бос розкритикує і змусить перезняти, як належно, як вчив на п'ятому курсі. Мати з Марією Василівною візьмуться плести вовняні шкарпетки для армії. І навіть задоволені і розпашилі від хвилювання потраплять до телесюжету, який я подивлюсь у єдиній в цілій хаті селища Н. Мій колишній тесть відчалить за кордон з дружиною і п'ятирічним сином. Власне, це буде найменш цікавим з усього переліку. А я? Я стою на Майдані і розумію, що справжній Майдан вже не тут. Він в окопах і на блокпостах. Там, де немає запаху парфумів, не танцюють брейк і не співають реп, де петарди несуть смерть або перемогу, де на холодній пораненій землі стоять люди, чоловіки і жінки, і стоятимуть. А потім – і тимуть уперед. Я не був тут відтоді, як звідси винесли останню труну. Після лютого зайшов лише раз, у поминальну днину, коли обдерта від камінного панцира земля